На маленькі шматочки. 1958 рік. Відплата Коли почався качений сезон, я згадав свого старого друга завзятого мисливця. Колись ми з ним не одну ніч прочатували на Заболотнівських озерах і поїхав до нього, кликнути на ночівлю. На моє здивування. Він відмовився йти. «Невже ти покинув цей спорт?» «Не спорт, а звичайнісіньке вбивство», – відповів мені мій друг. «Мовив це він з якоюсь незрозумілою для мене гіркотою, та зразу ж, мабуть, для того, щоб я не звинувати в його сентиментальності, додав. Спорт, кажеш». Спортом і досі називають також мордобій. Але мені тепер інше згадалося. Хочеш, я розповім тобі те, чого не знає навіть моя дружина. Можливо, після цього і ти не підеш на качок, а стрілятимеш завтра по картонних мішенях. Ото спорт. Це сталося того найгарячішого в моєму житті літа, коли за страшну, здається, кару, Вигоріла довкруги мене, куди не кінь оком трава, і я залишився один серед пустелі самотній, як скіфський ідол на степовому розпутті. А втім, воно й не так. Трави не було тут уже тисячоліття. Ніколи не жили тут люди, та спочатку я не почував себе самотнім, Навпаки, був захоплений екзотичною красою краркумських степів – по яких мандрували бархани у розпалені безвісти, мов каравани втомлених верблюдів, і колючки, рідко розсипані по пісках, були мені мало що не пальмами, а мій немет містом. Я зв'язався по рації з небіддагом і сюди мали незабаром прибути туркменські робітники, щоб розпочати підготовку до прийняття партії нафтовиків а поки що я коротав час на полюванні. Сказати правду десь глибоко в душі, я ненавидів оце, як ти кажеш, спорт, хоча й не припускав, ні одного мисливського сезону. Глухе почуття жалю завжди ворушилося в свідомості, коли я піднімав з болота вбиту крячку або взимку ще теплого зайця. Загортав ногою ту цятку крові, що залишилась на снігу чи на болоті, наче ховав її перед власним сумлінням і по-дитячому наївно думав тоді про маленьких зайчат, про самотнього селезня, який не застав у гнізді своїх подруги. Власне, як мисливець, я був байдужий до вбитих, жалів осротілих. Полювати в пустині було морально легше. Можливо, це й не так, та я помітив тут якесь притуплення сімейного інстинкту у тварин. Не зустрічав пташиних гнізд, зрідка проходили поодинці сагайки, не табудами, не дбали, звісно, про нащадків ящірки, Змії пожирали своїх малят, ба навіть залітні качки, не дбало загортали яйця у пісок і летіли далі, а пташат вигрівала пустеля. Я жалем дивився на звірків, пташат без баченків і не шкодував дорослих. Спокійно зводилась на них моя рушниця. Одного дня я побачив нову здобич степового орла. Він сидів на невисокій сопці, сторожко витягнувши шию і вперто вглядався у моє житло. Змахнувши крильми, орел рвійно піднісся в небо і повис у зеніті над моєю головою. Вбивати його не було сенсу, але тут я згадав, моя дружина просила привезти їй з пустелі хоч який-небудь сувенір. Так ось він, опудило царя птахів або хоч орлине крило. Орел ширяв над моєю головою, придивляючись до мене злими очима, ці очі нагадали мені ненависний погляд удава, якого я хотів убити кілька днів тому за сопкою і вбив. Як багато хижого інстинкту дала своїм мешканцям сядика пустеля і як мало материнського. Я підвів угору рушницю і вистрілив. Орел падав, звівши крила до неба. Він упав поблизу мого намету і закричав. Це не був той звичайний орлиний клекіт. Так могла кричати тільки людина, благаючи допомоги. Я здрягнувся весь і не насмілився підійти до того місця, де конав птах, підвівши в небо голову. Це трапилось вранці. Перед обідом, коли мене в душному, мов лазня на меті, зморив нарешті неспокійний на сон, Почувся стрімливий шум у повітрі. Я схопився з постелі. Напевно, літак скине воду і продукти. вискочив на двір і сахнувся. Могутній орел, чи не вдвоє більший, за того, що лежав мертвий на піску, кружляв на висоті десяти метрів.